Berrien tenore azurekin panzo, irigarraia urre miaketek estute kalterik eginen, lapurdiko errietan. Ala dios eurik, Mikael Lalua, zudumina susitateko arduradunak, estirela miaketak asaletik baizik eginen, eta pozoinak edo produktokinikoak erabili gabe entzunen dugu. Euskal Presoak erritik urrunduak nola aldatu egoera hori, gogo eta eta probosamen talera kantolatu ditu, bagoaz elkakteak, haste undaguntan. Ergarai bizi, bai ziren zer handitaike, ergarai bizi zela, haste undaguntan, harrakasta ondia bildudu tokiko biziaren eta ekonomiaren ezagutarazteko eta sustatzeko ekitaldiaka. Eta kidoletan eta rumbian barcoxe donapalle hurri berdin mugerria sparneri mugeriko beñat bonet belche berri xailuntan. Eta lehenik CGT sindikateko baiona eta endaiako trainetako langileak, baionako hausiterat duatzi, goizuntan, behatziuntan, plenta edo salaketa baten pausatzerat. Plenta, pidailarian eta langileen bizia, langerian emaitiagatik, bada hilabeteak erraiten dutela, train mota batzuek, seguritate arazua ondiak badituztela, eta beraz, alatu behar direla sindikatako gogoan duena bereziki, joan den EUR bat radarretarik desagertu zela, eta ondorioz bidekutza mendu bat pasatu zuela horreneko euntagoita hamar kilometrotan tigo zen, barierak etxiak izan gabe, horren gaiz esteko duplenta hori pausatzen czt Atera bide baten mentura bestalde Mugireko postan, badakizue langileak reban direla joan den asteleineteik, ez duten nahi hiru turnada edo banak eta kenduak izan diten, zuzen daritzak onartu duena, pietunen horren gehi-garrien pagatzea bi alderdien harteko lan talde bat planta nemaiten dute goizuntan. Urre galdea aztertzeko kanbo espeleta inguruko errien kontsulta segitzen da, bat zueko nartu, refusatu eta initzek sehetasun gehiago galde egiten dute. Zudmin enpresak urre miaketa galde hori egin du, Nola, nolako asterketa egin nahi duten zehazteko, jozo bidar karchetaria, mintzatu da, 7000 min empresako zuzendaria den Mikael Laluarekin. Lapordi Barnek aldean, urre mehategiak erabiltzen zituzten egomatarrek eta horien aintzineko populuek ere bai. Urre errestorik baden eta zer balio duten gaur egun aztertzeko 7000 empresak neorketak egin nahi ditu kanbo ezpereta inguruan diren ameka errietan. Ikerketak egiteko doziera prefeturan presentaturik, egun hauetan galdea aztertzen dute unkituak diren erriko itsek. Arrangura zonbait ere badira, ikerketa horiek zer maneretan eginen diren moldeari buruz. xetasunak galde egin ditugu Mikael Lalua, Zudmin enpresako zuzendariari niveau des travaux il y aura pas de de forage en profondeur hein, Yadani, en la pour la première phase de, de recherche oui. mais après dire, après va y en avoir hein. Il aura que des Et ça la mandibula lura saleco bidea on est, de, de, on est de la roche. Euh, la roche de à marmétritan vraiment sur les sur les premiers mètres du sol. Ure aukaitan alduen lurra bildu eta zer teknika erabeliko duten eta bereziki produkto kimiko lanjerosik ezote denez baliatuko galdek diogu ere, Mikael Laluari. Ure liberea delako gravitate bidezko berezketa simpe bat eginen da urearen dentsitateari esker. Donc, le, le Libéré, enfin L'or va être libéré par le processus de lavage. L'or va être libéré par le processus de lavage. Rageleuse, sableuse et grafuleuse. pas d'utilisation de produits chimiques. C'est un produit chimique et labilique. C'est cyanurique, c'est un produit de lait. C'est écrit par le cadre. Il encore moins de mercure, puisque le mercure est, est interdit Mementoan, ameka errietatik seiek kontrako ilitzia mandute eta bi alde. Eta erriko etxen ilitziak okal ondoan, Dreal, ARS eta Drak bezalako egiturenak egiturena, egiturena ere bilduko dira. Eta prefetaren abisoaren ondotik, ministeritzatik pasatuko da duzira. Ikerketak egiten alko direnez, elduden primaderan edo udaberrian jakin berginuke. Oso irati sormarkaren bilkurak sektoreetako biltzakak egiten dira guneka, edo familiaka, aste lehuntai goiti, kostaleko bilduko dira, gaurko sortziontan, itxasuko sanoki gelan, baigurri garazikoiko izleak berriz bihar, izpropoko operatifan, maule aterratzekoak aterratzekoetxeun gelan astezkenian, eta ortsi gunean, ioldi donapalukoen aldi, lakzabaleko gelan. Taylor dinamiko eta parte hartzeileetan berroita amar bat presunek parte hartu dute bai honan. Larun batian, bagoaz eh, kolektiboak, Euskal Presuo politikoen dispertsuaren edu urrundziaren arazoa kompotzeko duen helburuarekin, inguramen sozial eta politiko desberdinetarik urbildu egitarrekin, baliabide edo probosamen batzu, atera dituzte. Nola pasatu den tailera esplikatzen dauku, bagoaz kolektiboko Emili Martenek. Dibidez uh, nik dinamizatu dutan uh, lantaldeana, uh, nugi identifikatu zen hauttetxeak.gin ditugu beraz bost uh, bikote. Eta bos bikotek eman dituzte ideiaka autetxia ibegira, ze elburu dugun autetxioia ibegira, eta ze uh, tresna ditugun. Nun kateratu dira, elburua, autetxia ekaien ere muetan, dispertsuaren uh, gai alantzea, ehietan ere bai ez, mesua pasarazta ez, uh, bere ehi tajeri, uh, eta bax, eta tresnak, mozioak, uh, eta bax, eta bax, tzaliak, eta Eeta gauzaainitz hoja zituenak bur hoen gauzain,zala ere ateratzi eta topusitsiboa da Eta bagoaz kolektiboak helduden ugian jakin araziko du presuen disporttzioaren edo uguntziaren konpontzeko zein ditaizken baliabide edo tresnak. Arrakasta polita okandu, glizegunak aurten atzo iguzkiak lagundurik, hainbat familia urbildu dira, angeloko labarreko ondartzerat, uretako kirolako euskala zezagutzerat etorri dira ikastoletako aurrak, baina baita ere itxasbazterriko ibiltari zomaitzu, stand-up paddle, surfa, roller, yoga, kung eta kapoi da, bezalako aktivitateak probusatu dira. Doainik, ama irugarren azena, ortengoa eskolari buruzko aurri ilizi edo ikuspegi ia Txiina izan dira kostako hiri batian eskoaldunak plazaratuz, euskara Eskolatikatela eta kirolali lotzia izan da helburu nagguusia. Eta haste buru untan ere, ergaraiko ateirikiek arrakasta ondia bildudute aurten ahatsako egian bereziki iragaitzen ziren horiek Kirola, Jutxurutraile lasterkaldiarekin, erakustaldiak, ardiak, zaldiak, gune batzuen bisita bereziak Ondarearen egunakari, sugarai kooperatifaren lana, gazneagite, jana lion, besteak beste Gauza Frango eta Katyalin Indaburu lankidea antzen Bai, antzi, abe, ere, aro edera, girona, musikalagun. Hainiz, jende orbildu dela bai eta konteta gertu zauku, peioar lusieta ergarai biziko kidea. Lehen gauza biziki konten gira zita, jisto, jendia orbildu da txat, hori gauza biziki baiko gara guretako. Jendia izan da kahalean ikusten, eh, ka peren bisitetan ere jende frango hil da, autobusez. Hala, uh, orain hemen jendea uh, bildiada arrintikaren ingurian. Giro gozoa, harua alde, bo, dena ere, haure eta gaztetsu entzat bat egiteko. Lehiak eta informazio panu bat ere antolatuazen, zer informazio behar zen hori dakuri, arrantza elkarteko hando nik erraiten Ura eta zer giten dugun uraekin. Kostan, alde zantzait gorekik, urgel ditzeak, zer gendako Uh, hain zik ere etxeak uh, ursiklua pixkat menditik uh, itsasora. Zein dira euen galdeak berdina Urari begi? duen ra, janik ez dute euria dudik etortzen den ohrena, Un llena hainaka, do la chiman meridiana. egiten zituen arrantzale baten ganatere joan gira. Ellan nola hisiena? Si es senseiopunchana. Bai hartobat. Oseien hartzen dira arrantzan? Eglenekin uh -huh. egin dut eskolarekin. Eriketa menen. Mendiben. Badut bat. E dirada? Batz. Eh? Ba. Enola mugitzen dena? En da, uste duzu? Be ba, astakit. <laughs> Lehen gerlako erakusketak ere bere kuriosak bildu ditu tokiko jendeen argazkiekin eta garaiko gutunekin besteak beste, hor txera iten alda zinez tokiko jendeak prestatu lan hainitzari esker beren argazta osoa bildu dutela ergaraiko egun horiek bi egiten direnez, bimila jamazazpia goitatu beharko da orain xoko politoren sakonkiago ezagutzeko. Eta ergarai bizirat urbildu diren jendena artean eldu den abenduko hauteskunderi eskunderi, pentsatzen ari diren jende batzuara nola Virgini Kalmel, ue di UNP-ko haute gaia, Max Brisson, Barthelemiak erbezalakoak, denak edinak, egen atxikimendu azkarra erakusterat, ergaraieko eskualdeari. Eta Kirolak, Kirole maitzetan, pilotan, eskuskan uh, lekorneko lehiaketa, erriko besten kalietarat, bi-finala erdi. Uh, Lagald Bilbaok, Berroi oita amagirabazi, lan berganaien kontra, eta biel dukazuk, Berroi amazazpi, etxe berri, arizmendiren kontra. Finala aratsalde untan, Berroi eta amagpundu tarat, haintzin partida, bostak eter ditan, buruz buru, bonet belts, amuletan kontra. Iztarien kopa garatenian bostontan, Elgar Zubiat, etxeto, arbele txen kontra. Mugirrian maulek eh, rodezen kontra irabazi, ama iru eta bederazi. Federalbian nafarroak ni urtena hize galdu ama iru oita ama bi. Doni banelo izulek kastel zahazenen oita iru oita eta kontra. Eta federal iruan eh, mugire eta asparniarteko derbia mugrek eramandu. Ama sei eta sei mugreko beniat bonet beltsa arduladunaren iritzia partidein ondotik. Ebe, lehen misiko matxazen, azparnen kontrazen, ebe az, e, ikalari e, beaginen matxa horrenako, aurtengo ekipa, gure ekipan aniz gazte ezagetitu. Hua, jukolari berriak ez, eta hemen, hemen formatiak izan dina, e, gazte atzu, junior zienak, senior pasatu dira, eta horiek eta untsa txiki gute ah, e, ekipa hortan bere, bere bila. Ez gain ez inakien batez zertanginer, ez eta... Sasoin haste hortan matz haundik egin, preparatzeko, migarren matxe serioza ginoen, eta ohartu gira uh, zerbait ditena aldula orten, eta sasoin honbat ditena aldula. Partida azparen kontra beti, partida, partida gohagiz egin dira, baina uh, elgaraz hau zen dute lukolare horiek, eta biliziki buntza pasatu. Bonjour à vous. Au B et à Bastide-de-Ruis-Martiene, Marcoche, de Napoléoli à Higenaoutitoula. partida est à la richelieu Galdu bizan à Marc et Ama 6 eta ostioner gara ibiziai partzema egin duen Horen kalieta dat egiten zen Lekumiringa indi txutxurru trail lasterkaldia Laron Bartian, Beno Akurrik eramandu e, Oita lau kilometrak bi oren 6 minuta eta berroita lau segundaz egin ditu